La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop, Gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat 92.5 FM. Com sempre, un plaer estar vosaltres parlant de ràdio i fer-ho com sempre amb el nostre company Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs? Hola, Esteve, què tal? Doncs encantat. Ja saps, també, com sempre, aquí, tot un plaer poder continuar parlant de tots aquells programes de ràdio que estan en antena o que ja no estan en antena, però que aquí a la l'hemeroteca de la ràdio ens encanta recordar. I avui, doncs, tindrem un cop més un programa molt especial. Un programa diferent Bé, d'entrada m'agradaria començar parlant breument d'aquelles gravacions úniques que persones com nosaltres van fer en aquells anys en els que les emissores de ràdio no enregistraven tot allò que s'emetia en directe. Recordem que les cintes de bobina oberta eren molt cares es guardava una còpia de tant en tant de cada programa o com a molt alguna entrevista que fos especial, però poc més i com em recordava l'altre dia el meu tiet, que és cap d'emissions d'una emissora de televisió, això també passava fins i tot a la tele, que la majoria de programes que es feien en directe, com per exemple els informatius, tampoc s'enregistraven registraven cintes, només es feia una mica de tant, de tant si hi havia alguna notícia, allò molt molt destacada, i que es feia una cobertura en directe. No? Doncs bé, gràcies a les persones que, pel motiu que sigui, en aquella època analògica, van decidir enregistrar tot allò que estaven escoltant, gràcies a ells podem actualment realitzar un programa del record com és aquest, a maroteca de la ràdio. Jo crec que és, Jordi, interessant fer aquesta reflexió perquè volem que els oients col·laborin amb nosaltres aportant material per poder continuar fent el nostre programa. Doncs sí, la veritat, és superimportant que puguem tenir tota aquesta contribució per part d'ells. De fet, tenim habilitat el mail, us el recordo, a maroteca.radiossancugat.gmail.com Us el repeteixo, a .com. Com ja sabeu, estem encantats de que ens pugueu enviar tot allò que tingueu. Nosaltres aquí a la Maroteca ho podem digitalitzar, si ho teniu amb cinta de caset, i evidentment posar una antena i comentar-ho, que de fet és el que, el que més gaudim. Molt bé, ara seguim llegint un e-mail que vam rebre ja fa uns quants mesos, ja sabeu que aquí anem sempre amb una mica de delay entre que enregistrem el programa i s'emet, i és un e de l'Albert Murillo. De moment no us diem qui és, que ell mateix ens ho digui. Ens deia Em dic Albert Murillo i faig el programa Generació Digital a ICAT. A través del Telegram del nostre programa, ahir, un cosi vostre que s'anomena Parofito a les xarxes ens compartia el teaser que heu fet del programa que comenceu el dia 5. El teaser es refereix al vídeo que vam fer on explicàvem una mica de què anava aquesta història de la Morteca. M'ha encantat tot, ho escutaré en directe ja que sóc de Sant Cugat. L'edició del vídeo és fantàstica. El so, el ritme, la qualitat i la cura que heu tingut és sorprenent. Felicitats. A mi, en general, m'agrada molt enregistrar sons i paisatges sonors i els publico al meu blog Espacio Sonante des de fa molts anys. A més, també publico moments de ràdio que tinc enregistrats en cintes de caset que he anat enregistrant i acumulant. Podeu disposar, si voleu, de les coses que he anat penjant aquí. I ens posa l'enllaç de la web, que us recomano de totes-totes. Es diu espaciosonante.com. Una abraçada i encantadíssim de conèixer el vostre projecte. Visca! Doncs, molt bé, doncs parlarem en aquest programa, perquè, de fet, serà el nostre convidat a... El... Salm de quins moments l'Albert Murillo, L'Albert Murillo que apareix en aquesta emissora. Okay. Yeah, yeah. oh, yeah. oh, oh. yeah. I la ràdio inquieta. Doncs apareix a ICAT FM ICAT és una de les emissores de la Generalitat de Catalunya inaugurada el dia de Sant Jordi del 2006. ICAT va prendre el relleu de Catalunya Cultura, emissora posada en marxa després de la compra de RAC 105 per part del grup Godó. Catalunya Cultura va emetre continguts culturals entre el 1999 i 2006. Degut a les retallades pressupostàries, ICAT-FM va deixar de tenir freqüència convencional a la freqüència modulada l'any 2012 i va estar emetent només per internet fins al 2017, moment en el qual va tornar a emetre per les zones argenes. Compte també amb els canals exclusius per internet especialitzats en diversos estils musicals. Alguns dels programes històrics d'ICAT encara estan actius avui dia. Són Delicatessen, d'Albert Puig, els Experts, Independents, El cel obert, de Lluís Gavaldà, el cantant dels Pets, Adolescents, ICAT i Generació Digital. I precisament avui anem a parlar de Generació Digital. Aquesta és la seva sintonia. GENERACIÓ DIGITAL amb Albert Murillo. Doncs com us dèiem, avui tenim l'honor de tenir com a convidat a la morteca de la ràdio Albert Murillo, periodista dedicat, director i presentador del GENERACIÓ DIGITAL, un innovador programa que va néixer a l'estiu del 2002 a Ona Catalana i que des del 2006 s'emet ininterrompudament a les emissores de la Generalitat. El GENERACIÓ DIGITAL és un programa de tecnologia que en essència tracta intensivament de videojocs. Què tal, Albert? Com estàs? Molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me al vostre programa. Em fa molta il·lusió, de veritat. Bé, la, la il·lusió també mútua, és mútua perquè és fantàstic poder col·laborar amb professionals com vosaltres i unir-nos en aquesta passió que és descobrir sons del passat enregistrats de la manera que sigui i bé restaurar-los, editar-los bé, actualitzar los i posar-los al dia en el sentit que tothom els pugui escoltar. Això és fantàstic. És fantàstic i escoltant aquests sons o aquests moments de ràdio, per exemple, te n'adones de com es feia ràdio abans, de com es parlava, de com s'escrivia. Per mi és un dels grans plaers dels darrers anys de descobrir aquests moments de ràdio que no vaig viure, desgraciadament, perquè o encara no havia nascut o, o era molt petit i poder créixer escoltant com es feia professionalment la ràdio abans. Molt bé, parlem de diverses coses, diversos pals en el programa d'avui, però mi m'agradaria començar parlant dels videojocs, perquè de fet jo crec que és potser el 80% del que parleu en el vostre programa, no? Jo he de reconèixer que mi em sorprèn l'afició que teniu molts amb això de, dels videojocs. A mi em feien gràcia els Atari, per exemple, quan van sortir les maquinetes Nintendo de principis dels 80, perquè jo era petit i quan bueno, doncs t'apareix una cosa d'aquestes a les mans et sorpreni més en el primer moment, no? i posteriorment la, la Nintendo Game Boy també em va, em va deixar estourar. No? Jo era nen en aquesta època i això els videojocs em va durar fins a adolescent, quan els jocs per a PC van començar a desenvolupar-se i van començar a tenir cara i ulls. No? Però vosaltres que ja teniu una edat, què li trobeu amb això dels videojocs avui dia encara? Bé, per, per mi el món del videojoc, eh, des de sempre, jo tinc 51 d'anys, encara jugo. Sí que és veritat que cada, cada vegada jugo menys... Eh, jocs perquè jo com tu també eh, vaig començar a jugar en una època que els jocs eren molt més curts, eh, que els reptes eren eh, una fracció de temps molt més curta i ara, si no jugues tres hores seguides per intentar acabar-te un joc de 50 hores, doncs no, no l'acabes mai. I sí que ha canviat, però per mi eh, continua sent un entreteniment que m'agrada molt més que veure una sèrie. A mi m'agrada molt més veure un videojoc o m'agrada tant com veure en la pel·lícula. I, i per, això, per això continuo doncs, jugant i parlant-ne perquè, perquè considero que, que m'entraté d'una forma brutal. I jo crec que al final és que teniu esperit jove o tenim eh? jo ho faig extensible això tot que nosaltres. Sí. ja dic. Eh, tu i jo, Jordi no sé si n'havíem arribat a parlar mai de videojocs. No, no n'hem no parlat mai, però a mi m'agraden. Eh? Aquí a casa hi ha dos consoles i, i el meu nano, que ja en té 15 anys, ara mateix està totalment immers. De fet, ell té molt clar que es vol dedicar a la programació de videojocs. Uh -huh. I vol, vol dibuixar, i vol di, di, dibuixar escenes. I això que tu deies, Albert, sí, sí, autèntics jocs que duren 50 hores, ell, per exemple, ara està amb el Red Dead Edition, que el coneixeràs. Sí, i És una barbaritat, la, la d'estona, de, la, la de dies que fa que es juga, i porta un 5% del joc. sí, sí, sí. No, no, és, per exemple. Eh? De, de vegades és una mica frustrant no? perquè són moltes hores que tu ara no tens per, per, per poder jugar. No, Però, no, per exemple. Clar. Una de les coses boniques del, del món del videojoc és, és en aquests gairebé 20 anys que portem fent el programa, com ha anat canviant, eh, darrerament va haver-hi un esdeveniment que es diu la Indie Dev Day, eh, on sí. pots veure les empreses independents joves que estan fent videojocs, i em vaig emocionar molt, la Nanti, fa cosa, tres setmanes veient la gent jove que està fent videojocs en aquests moments, que tenen 19, 20, 22, mm, jocs totalment diferents, amb una perspectiva moral eh, totalment diferent eh, i que és fantàstic que encara tingui aquest, eh, aquest futur i, sobretot, els jocs que venen seran molt millors en molts aspectes que, que els que juguem ara. I no estic parlant dels grans jocs de gran èxit, eh? Sió els soc sobretot independents, les petites històries que s'han fet en estudis de 4 o 5 persones valen molt la pena. i, i, i des del programa intentem donar-hi doncs, una miqueta de canxa. Segur, segur que sí, segur que sí, N'estarem molt pendents, perquè jo crec que és una, una indústria òbviament que està aquí per quedar-se i ja fetems que existeix pròpiament que continuarà i que cada vegada més i, i no sabem fins on es pot portar, eh? no sé fins on es pot portar. tots hem vist pel·lícules. Com que el joc ja passa a ser com una espècie d'immersió no? mm. totalment mm, de, de, del jugador, una, inversió, una immersió virtual. Eh, recordava aquella pel·lícula del One Player, no? em sembla sí. que, tu, no? que, que, ja, que clar, tu ja jugues a una altra vida, quasi bé. No? Quasi bé. Sí, sí. Seria, no? i ara el Mark Zuckerberg que ho té bastant clar, eh? que ho, sí, exacte, fer, clar. Que ve, ho té clar amb, amb aquest canvi a Facebook no? i que també vol anar cap aquí exactament, exactament, sí, sí. exactament. ja anirem veient, ja anirem veient, anirem veient. Ja. que ho puguem anar veient tots i que ho pugueu anar explicant al Generació Digital i per cert abans hem citat l'email que ens vas enviar Uh, Perofito, que és un dels vostres oients, dels uh. vostres seguidors. El Perofito és el meu cosí, Climent. I el Climent va ser el que ens va posar en contacte. Uh, com ja us vam explicar programes Enrere, el Climent, que és oient del Generació Digital, via Telegram va donar el contacte a l'Albert i això ens demostra que les noves tecnologies ens poden ajudar molt, perquè jo crec que en una altra època potser hauria sigut molt difícil que des d'una emissora local poguessin contactar amb vosaltres que esteu a les emissores de la Generalitat, no? vull dir que realment és una d'aquelles coses que, que val la pena de, de posar també en valor, no? I bé, ja que avui per una qüestió de disponibilitat no podem tenir en aquests moments el Climent, cosa que m'hauria agradat que hagués participat un moment en el programa, li he proposat fer una participació asíncrona en el programa. Així doncs li vaig passar unes preguntes que ara li formularé, però les seves eh, respostes estan enregistrades. Va, intentem veure com queda això. Què tal Climent, com estàs? Hola Esteve, doncs molt bé, estic encantat de poder col·laborar amb el teu programa. Gràcies per posar-nos en contacte amb l'Albert. El teu acte demostra que de vegades és fàcil poder parlar amb qualsevol persona d'aquest planeta amb molt pocs contactes personals entremig. Climent, com ara explicava, a tu recordo sempre amb la Nintendo i aquella fantàstica pantalla monocrom i els cartutxos amb els jocs de Mario Bros i companyia. Què és el que recordes d'aquella època dels primers videojocs i amb quina consola et quedaries de totes les que van sortir aquells anys? La Nintendo que comentes era concretament la Game Boy. Com ve d'escrius, tenia una pantalla de color verd i funcionava amb cartutxos. Però m'agradaria destacar que abans de que sortís al mercat La boi, Nintendo tenia un altre tipus de dispositius, el que cas casa en dèiem eh, les maquinetes, no? Eren uns videojocs més senzills, amb pantalles LCD d'un sol color, com les pantalles de les calculadores. I no permetia canviar els jocs, sinó que cada una d'aquestes maquinetes era un únic joc. Volia explicar això perquè precisament un dels records que tinc d'aquella època va ser el dia que vaig veure per primera vegada una Game Boy. No? Em semblava bruixeria, no? que pràcticament això de poder canviar el, els jocs i que la màquina sigui la mateixa no, no, no, no ho entenia gairebé. No? I quan a sobre ja vaig veure que la pantalla permetia scroll, és a dir, que els personatges es movien d'un cantó a l'altre i podien aparèixer coses noves per pantalla i que no eren ninots notes estàtics, no? com els que coneixia fins aleshores, em va al·lucinar. Així que, bueno, com deus sospitar... La Game Boy és precisament la consola a la que li tinc més estima de totes i seria justament amb la que em quedaria. Albert, precisament jo crec que aquesta reflexió és de les més interessants. Si mirem enrere, fa 30-35 anys van aparèixer totes aquestes màquines i, clar, el canvi que hi havia dels primers jocs d'ordinador o de consola tipus Atari, per exemple, era espectacular. Totalment. Jo ara quan l'escoltava pensava amb aquesta sensació que jo tenia, clar jo recordo que vaig viure els primers videojocs als bars. El, el videojoc no, no, no el tenia a casa uh, i havia d'anar, havia de convèncer els meus pares per, a, per anar al bar i uh, recordo com ell els colors, el so, el moviment jo mirava, saps, per on es posaven les monedes? Uh, uh -huh. Jo mirava per allà, jo tenia 10 o 11 anys i deia, però com, com està fet això? Què és aquesta, aquesta bogeria tan incómoda? o sigui, em tocava directament a la, a la fibra uh, i, i, i era fora, i era al bar que, que, que ho vaig viure després, evidentment, ho, ho, ho vaig doncs, viure a casa i també era fantàstic però tan especial com la primera vegada és que no, hi ha, cap, no, hi, ha, no hi ha cap moment Bé, aquí en el programa hem parlat moltes vegades d'aparells d'àudio que hem anat guardant aquests anys en el Jordi com jo, doncs jo què sé des de ràdios petites, passant per Wallman's platines de minidisc, de caset, de CD... Però, a més a més, en el cas del Climent, ell ha conservat les seves antigues consoles i, a més a més, n'ha anat adquirint de segona mà de molts tipus. Climent, no són les que destacaries del teu catàleg? On les aconsegueixes, aquestes unitats? Doncs el, el fet de col·leccionar ha estat una mica de casualitat, ja que, per sort, les maquinetes aquestes, no, de les que hem estat parlant abans, les vaig tenir sempre ben guardades, i això, doncs, anys després em va portar un dia a poder-la recuperar i reviure amb nostàlgia aquells temps, no? Recordo que molts nens jugàvem amb aquelles maquinetes als patis de l'escola i compartíem els jocs, eh, no? Tu deixaves un joc, el company te'n un altre, i així, jo, que se l'endemà ens el tornàvem i ja està. I això em va permetre, doncs, poder jugar a molts jocs que jo no, no m'haurien pas pogut comprar els pares aquella època. Més aviat econòmicament, no? No, no? no tenia sentit comprar tota aquella mà de jocs. I, I aquests records, sumats amb que doncs, jo ja ja havia acabat ja a la universitat i feia uns anys que treballava i que ja començava a tenir no?, un sou una mica estable, i, i vaig conèixer la web de l'eBay, no? la plataforma aquesta on es poden fer subhastes d'objectes de segona mà, i allà és on em vaig començar a aficionar al col·leccionisme. No? El meu objectiu sempre ha sigut aconseguir els jocs i maquinetes no? que, que, que havia pogut jugar jo al pati de l'escola, no? aquelles que m'havia deixat algun company, algun algun joc, una maquineta no? que jo hagués pogut jugar llavors no? per, com per, tenir, per poder reviure també aquells moments que ja que eren màquines que jo no tenia no, no tinc la intenció ni l'interès en aconseguir tot el catàleg de jocs de Game Boy, per exemple sinó, mmm, això, els que m'importen bons records de, ja per haver-los jugat o per haver-los, jo què sé, desitjat amb bogeria no? per culpa de les revistes de videojocs d'aquella època com la Hobby Consoles o superjuegos. Cal dir, però, que, que actualment aquesta tasca de, de recuperar jocs preuats, no jocs antics, s'està complicant, perquè d'un temps ençà eh, el mercat dels videojocs hi ha un, de segona mà hi ha una especulació creixent molt, molt bèstia convertint que algunes peces, jocs o productes siguin pràcticament impossibles d'aconseguir. Fixeu-vos que abans estàvem parlant eh, de jocs que eren locals, 100%, no? És a dir, que el tenies tu i el podies passar amb un altre però no podies connectar. Clar, des del moment que això va canviar, jo recordo, per exemple, crec que era el Doom, per ordinador, fa una sí, conya d'anys, que crec que és el primer que vaig jugar amb xarxa i vaig flipar. O sigui, era una barbaritat. Sí, sí. Jo també recordo això de les maquinetes, eh? Jo les havia tingut, i segur que, que, que tu també ho sabràs, això, al Albert, que, que aquelles de la Nintendo, que les obries, eren de cristal líquid, Els de Game començar... Watch, eh? no? sí. Exacte, eren de cristal líquid, o unes eren d'una sola pantalla, però les altres eren com un estuig, no que l'obries i tenies mm -hmm. pantalla dalt i a Recordo el Donkey Kong, que estava lligat amb, amb uns candaus i que tenies que pujar i deslligar-lo. Després el d'un edifici en flames, com en construcció, que tiraven bidons, vaja. Sí, sí, Va sí. Començà I... amb això. Per mi aquestes van ser les primeres maquinetes. Les primeres. Sí, exacte. Jo aquestes uh, les vaig veure per primera vegada al pati de l'escola. Sí, sí. sí. Dic, però, però això què és? I sí, sí. vaig aconseguir uh, que els meus pares en compressin una, que desgraciadament ja no tinc, no sé què va passar, que uh, també feia servir com a despertador, perquè tenia sí, un rellotge... Eh? i tenia un rellotge, poso... una alarma. Exacte, sí. exacte, i posava sí. el despertador allà. I això que ha dit el Climent és important, eh? el fet de col·leccionar, però al final col·leccionar el que realment t'ha impactat. Ja, quan tu col·lecciones, uh, uh, has d'aprendre a col·leccionar, I, i hi ha un moment que dius, per què tinc això? Saps? I això, no. això m'ha passat amb els videojocs també, Eh, perquè va haver-hi una època que també em vaig començar a comprar, i va haver -hi un moment que vaig dir, no, no. O sigui, al final en compraré els que jo recordo que em feia il·lusió tenir. Tots els altres... Just, ja no així. just, sí, just sí. així. I ara, ara estan tornant a treure coses. A mi m'ha passat, per exemple, que quan jo era adolescent i tenia la PlayStation 2, que jugava al Crash Bandicoot, uh -huh. i ara l'han tornat a treure per la 4, i vaig dir, hòstia, jo, jo me'l compro. Sí, ah, clar, sí. Perquè em recorda, no? perquè és els que recordo jo de l'adolescència, i ara... Doncs amb 45, no? que tenim les teves i jo, estem jugant al Clash Bandicoot que és el mateix que jugava quan en tenia 15 o 16. Exacte, i Sony i Nintendo el que mai faran és que les IPs aquestes o tots aquests personatges mai es posen de domini públic perquè saben que el... No. Bé, tenen, tenen el tema del negoci assegurat amb anys i anys. I és una pena també. Mm. Eh, perquè, curiosament, això t'ho pots trobar a a banda de sons, a banda de música, sí. et trobes videojocs a, a, que, que són lliures de llicència i és una pena a, que les grans marques doncs, a, no posin algun a, en llicència lliure, doncs, plataformes com aquesta, per exemple. Per exemple. Molt bé, seguim ja amb les últimes preguntes al, al Climent. Com a de Generació Digital, quants anys fa que escoltes el programa i què és allò que més t'agrada del Generació Digital? Doncs l'anècdota de com vaig conèixer el Generació Digital és, si més no, curiosa. Ho he hagut de buscar no?, amb unes fotos que tenia, però ara a l'any 2007 i amb un company de la universitat, en Roger Valdomà, que és segurament un altre conegut de l'Albert i del, del programa de Generació Digital, fèiem una web de videojocs en català, no?, i es de jocs i aquell estiu vam decidir anar a una fira de videojocs que es feia a Leipzig, a Alemanya, i vam tenir la brillant idea, entre cometes, d'anar-hi en cotxe. Eren aproximadament unes 17 hores de viatge. Es, es, es preveia un, un trajecte llarg, no?, i d'alguna manera ens havíem de distreure, no?, i preparar-nos per, per la fira aquesta de videojocs. Així que pel camí... Eh, en Roger havia parlat d'aquest de, programa, no? del Generació Digital, i mans a l'obra. No recordo com vam aconseguir els MP3, perquè això, aquella època, això del podcasting no era algo que estigués tan extès com ara. Però bé, vam aconseguir els MP3 i gràcies a que jo tenia un telèfon de la marca Palm, que si podíem posar targetes SD, doncs vam omplir aquell telèfon de, de tots els programes d'aquella temporada, crec, del Generació Digital i amb un caset d'aquells típics amb sortida de jack d'àudio que es posaven als cotxes abans doncs vam poder fer tot el trajecte escoltant doncs tota una temporada del programa i el que més m'agrada de la Generació Digital sobretot és la proximitat no? ja no només pel fet de que es parli de videojocs i tecnologia en català que és, considero que és molt important sinó per com ho fan Albert i el seu equip no? com intenten promoure totes aquelles activitats que es fan a al nostre país, de com gestionen el contacte amb la seva audiència a través de del grup de Telegram, per exemple, últimament. O... I et fan sentir, doncs, pràcticament part de, del programa, no? Encara que siguem merament oients. Jo, Albert, crec que això és un dels eh, millors elogis que es pot dir en aquests moments oh. en els quals un programa de ràdio bé, és, és un article de consum més però no és tan influent com abans, que tothom es connectava a la ràdio o qualsevol lloc en directe i l'escoltava. No? Per tant, em sembla una reflexió molt, molt interessant la que, la que fa el Climent. No, no, i li dono les gràcies a nosaltres. Al, I t'he de dir, a la generació mai ens hem, uh, mai ens hem cregut res. Sempre, sempre ens hem sentit petits. Uh, però m, però no, no ho dic com a, com a tema dolent, sinó que hem estat sempre una família, hem tingut la sort. Jo sempre quan arribo al juliol vaig al cap de programes uh, que toca. Bueno, què? L'any vinent, què? I, i mira, portem 20 anys, tu i ha donat una idea eh, a Climent que com que el juliol fem 20 anys m'ha agradat molt saber com ells ens van o com ell ens va descobrir i potser serà una manera fantàstica de fer un programa especial el darrer de la temporada que és justament els dels 20 anys de, de posar doncs, talls com aquest del Climent i d'altres oients de com han conegut el programa i crec que m'agafaré el tema i, i ho faré molt bé, perfecte, perfecte doncs per anar acabant, Climent no sé si vols fer arribar algun missatge aprofitant ja aquest canal que tenim en aquests moments a l'Albert i al seu equip crec que ja, ja ho he dit tot anter anteriorment no? uh, l'únic que els hi podria dir és que segueixin així fent tot això que tot el que fan i com ho fan i que en puguem seguir gaudint doncs, molts anys més esperem que sí, doncs gràcies Climent una abraçada i fins aviat doncs moltes gràcies Esteve per convidar-me i bé, una abraçada per tu també molt bé, doncs aquestes eren les reflexions del meu cosí del Climent aquí a la Maroteca de la ràdio. La Maroteca de la ràdio. Bé, doncs ara sí anem a escultat com surt antena el generació digital, escoltant un extracte del primer programa a més la temporada 2021-22, a més el dia 10 de setembre del 2021. Generació Digital, amb Albert Murillo. Benvinguts a la Generació Digital, edició número 803. Ensetem la vintena temporada a la ràdio amb i alegria. Avui us presentarem un dels nostres nous fitxatges. Coneixerem el Niño de la Luz. Veurem què s'amaga en el nou sistema operatiu Windows 11. Escoltarem música d'Ava, sabrem qui de nosaltres juga. amb emuladors i us explicarem les novetats del món dels videojocs. Hola, què tal, Elisabeth Sánchez, com estàs? Molt bé, i tu? Estar des de Tarragona, no? Estupentíssim, guapo, com estem? Gina Tos, bona tarda. Bona tarda. Francesc Xavi Blasco, preparat? Ei, totalment. I benvinguda a la Janerín, com estàs? Moltes gràcies, molt bé. Has descarregat Generació Digital. Uf, escolta'm, aquesta sintonia després de molts anys l'hem canviat... I què, què us sembla? Quina sensació us dona? A mi em falta una cosa. m'agrada sí, sí, sí, sí, <ríe> sí, sí. molt Però m'agrada molt que ens servem, no? Que Home, des de fa, clar, fa molt de temps. És, és que no, no podríem fer-ho d'altra manera, eh? Vull dir, de fer m'ho va recordar el Francesc. Sí, ha eh? de, de sortir. Ara, de, de totes formes, a mi em sap greu perquè hem estat 14 anys en una sintonia, que era l'anterior, sí. d'un autor canadenc que cobrava uns cèntims d'euro cada setmana. I ara l'hem de 700. Avui s'adonarà que, que és que ja no sona la no, seva no, no. sintonia. Avui el truquem. Sí, Avui ens l'anem sí, en directe. Sí, no? sí, sí. Pobre, a la seva jubilació ja... No pot menjarar calent aquest home. Jo sé. Perquè i... moltes més sintonies no sabem si deu tenir. No, només sí no que si en si tenen. Totes, eh? Si són la meitat de bones que la que teníem nosaltres... Sí, és aquest, veritat. Aquest eh, però, però aquesta, escolta, escolta. A mi m'agrada L'única cosa d'aquesta sintonia és que no acaba bé. Ah, no? doncs, eh, et pots posar al final de la sintonia o ara et faig una... No? Escolteu. Hòstia. Ja se està. A... Dius? Però, però aquest deu ser belga. O... No? L'autor està cobrant. Aquest ja no és ja que no venc. No, no, no fila tan prima. No, jo crec que se li va acabar, no sé, saps? Va haver un moment que diu, ostia, com m'ho acabo? Es va morir, sí, es va morir. Però... Se sí, va acabar la bateria del mòbil. Exacte, exacte. Curiosíssim també el videojoc Ui, que ha aparegut no. aquesta setmana per PC i Xbox i que es diu Artful Escape i que està publicat per Anapurna Interactive. Mm -hmm. Portem el control d'un jove que amb la seva guitarra es vol escapar del llegat musical del seu tiet una llegenda ja eh, absoluta morta de, de, del foc. Del foc, del món del foc. De fet, Tostar has anat uh -huh. seguint la, la sortida i sobretot la història d'aquest videojoc, sí. d'aquest Artful Escape. Sempre hi ha hagut músics tapats per la figura, del, per exemple, del seu pare, no? Sí, però, hòstia, si fem una miqueta de memòria, em penso que és més al revés, eh? Sí, tu creus? Sí, sí, tant. A veure, per exemple, sempre caiem amb la mateixa, no? Amb, amb aquest, amb el fill del John Lennon. Sí, és veritat. Ah, però això et dic el fill del Maurice Jarre, el James Jarre. Sí. No? Ell... I l'Anica Costa. Ah, i la, sí. la Miley Cyrus ah. que, era, que era la, la Montana la filla sí, del llibre, és però és que Miley Cyrus no és o sigui, és molt més que el seu pare el seu pare té sí. una cançó sí. Clar, sí, clar, pues, sí. anem pensant, diem, hòstia, el fill de John Lennon el fill d'aquest, de, de, de l'altre hòstia, han fracassat, però comencem a mirar-ho per l'altre cantó i hòstia, i també una cosa molt curiosa eh, eh, descendents d'autors de llibres sí, eh, també de Herman Melville, que és l'autor de Moby sí, Dick sí. tenim el Moby Sí, de veritat. Sí, a veure, la novel·la és molt famosa, però popularment el cantant o el músic és molt, molt més. Mm -hmm. També hem de dir que aquesta setmana ha aparegut el Lost in Random d'Electronic Arts, eh, on l'Azard, diguéssim, és el protagonista, i també el WarioWare Get It Together, microjocs, algun d'ells una mica bojos, amb aquell sentit de l'humor japonès eh, que de vegades no s'entén, eh? Vull dir. Sí, els Wario, els el el Wario. El Wario. Doncs en tenim un altre I després ha sortit també a l'NBA 2022 amb moltes novetats tècniques. Us he de dir una novetat tècnica, no sé si la sabeu, i és que el so de les sabatilles en el parquet, depenent de doncs, si el jugador porta un Nike o un Esconverse, sona diferent. Molt bé. No, no, és... és el detall que necessitàvem. Sí, per mi. És broma. No, no, no és que jo eh, he llegit les novetats tècniques, saps? I dius, al final... Eh, ff, és, és un joc de bàsquet, saps? Però sempre han de dir alguna cosa perquè el joc sigui especial, saps? Home, ara comencen les dates aquestes on totes aquestes sagues com l'NBA 2K, sí. el FIFA, el sí, Pro, sí, comencen sí, a sortir sí. abans de Nadal, octubre, novembre... Sí, sí. I començarem a tenir aquestes novetats que, si mires l'anterior, dius... És que tampoc ja ha tanta claro. diferència més que de portal. Claro. I... Generació digital és ara tendència. <s -t 'ho> I en aquesta nova temporada hi ha coses que no canvien, com escoltar aquesta sintonia uh, i també les experiències de Leli amb els seus videojocs de mòbil. Has aprofitat uh, aquestes vacances per jugar més? He aprofitat molt, he jugat molt, tinc molts jocs preparats, però n'hi ha un en concret que m'ha portat molt més temps que els altres, que sí, és el d'aquest primer programa. A veure. Que m'ha agradat molt, uh -huh. però molt. És un joc preciós. Recomanaria als, als nostres oients, excepte qui tingui moltes ganes, de que fins d'aquí sis mesos és a l'octubre, doncs escolta, fins l'abril o fins del maig, sí, sí. no actualitzin sí, sí. perquè els primers es menjaran tota la falta de drivers, les incompatibilitats tot per mm -hmm. ser el, el Eh, nosaltres el sempre positius, eh? <ríe> no, Generació No, les actualitzacions de Windows, no, espereu-vos Espereu-vos Generació digital, acabes de fer una captura Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia La Maroteca de la Ràdio un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llor. Ràdio Sant Pugat. Esteu a la Maritaca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat, avui estem amb Albert Murillo del Generació Digital i Albert, jo recordo escoltar-te a tu per primera vegada, no amb el Generació Digital, sinó eh, en una de les temporades d'estiu en les que el Pere Mas es va fer càrrec del matí de Catalunya Ràdio i que tu, jo crec que era un amic abans de les 8, eh, hi havia una pastilla teva on... Eh, posaves sons que enregistraves, no? i a mi em va sorprendre moltíssim. Jo me'n recordo doncs, que aquella hora al matí doncs, és quan m'estava afaitant, per exemple, abans de preparar-me per anar a treballar, i era aquell moment que dius «ostres, m'estan posant una cosa absolutament diferent per la ràdio, un moment de màxima audiència, i ho trobo fantàstic». Sí, la veritat és que moltes vegades hem parlat del tema del paisatge sonor a la ràdio o del so a la ràdio, però... O, o silenci a la ràdio. Recordo a una catalana, quan, quan treballava una catalana, que vaig estar 7 anys, al control central eh, hi havia una alarma eh, que sonava en el moment que hi havia dos segons i mig de blanc o tres, no me'n recordo. Que quan vaig a me dic, perdó, no pot haver-hi a la ràdio tres segons de blanc? No pot haver-hi, no? no? Vull dir, tècnicament no podia ser, no? I amb el paisatge sonor passava el mateix i quan m'ho van proposar va dir, oh, m'encanta, m'encanta. I sí, fer escoltar durant uns segons a la gent doncs qualsevol so, em va encantar la idea, la veritat. Doncs anem a escoltar, si us sembla, breument, alguns exemples d'aquests paisatges sonors que tu has anat enregistrant al llarg dels anys. Per exemple, es traslladem en un moment en una llibreria anomenada Lello de Porto. En ah. la meva motxilla, Em fer molta gràcia Albert que fa uns dies que vaig escoltar aquesta gravació binaural teva d'aquesta llibreria i per l'Instagram vaig veure una publicació d'una cosina meva que precisament estava allà. I dic, mira, ja ho he escoltat abans de veure la imatge, no? Aquesta llibreria, jo crec que mai he fet una cua tan llarga en una llibreria com aquella perquè ja es va fer, bueno, són les escales aquelles que surten en aquella pel·lícula de Harry Potter, però eh, el més al·lucinant d'aquesta llibreria és que estava a tope, era abans de la pandèmia, i jo em vaig fixar en els pits, pits que van sonant, que van sonant molts pits, que és una compra. Uh -huh. Cada vegada és una compra. I vaig pensar, buah, aquí hi ha molt negoci. Sí, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bé, doncs seguim amb més sons. En aquest cas, en un helicòpter enregistrat registrat senzillament a la teva localitat, a Sant Cugat. Sons, podríem dir, quotidians, però enregistrats amb una perspectiva diferent i amb aquesta gran qualitat que ens ofereixen els mitjans d'avui, tant els micròfons com les gravacions digitals. Quan se't va acudir a tu, Albert, començar a enregistrar aquest tipus de coses? Mira, jo, jo vaig començar a enregistrar sons a eh, l'any 92, eh, que va aparèixer un minidisc que es deia MZU de Sony, Uh, jo estava a l'espera de que sortís aquest minidisc portàtil que tenia un preu molt més raonable que no els dats digitals de l'època I, i jo, uh, és curiós, jo no volia enregistracions, jo volia fer max mix amb aquests minidiscos eh? volia fer editatges i quina va ser la meva sorpresa que quan començo a editar amb el minidisc uh, no podia, no podia com ho podia fer amb el magnetòfon o... no, no podia, hi ha, hi ha, però que no hi havia ordinadors Llavors, com que vaig veure la qualitat amb la qual enregistrava, vaig començar a enregistrar paisatges sonors i no vaig parar. És a dir, quan de viatge, no anava càmera, sinó que anava en gravadora i enregistrava els sons. Doncs mira, jo vaig comprar el, el, el model que es diu, que no me'n recordo, la MZ, no sé què, el 3. Uh, sí. Aquest és el que vaig comprar jo l'any 95. I amb no, aquest sí. minidisc vaig enregistrar coses com, per exemple, Jordi, a veure si et sona el so d'aquest cotxe. I tant, això és el teu Seat Ibiza el motor System Porsche Sí senyor el, negre. el vaig gravar tot, eh, tot el que feia perquè vaig pensar, aquest cotxe és amb alabassa perquè el vaig comprar de segona mà <ríe> doncs ho gravaré absolutament tot, tot, tot i almenys tot tinc un trosset d'aquest cotxe no? el tinc com a, com a record no? sí. I, Està molt bé. I parlant de minidisc l'audiència no el podrà veure però, però vosaltres sí Aquí tens, aquest quin és? Quin model és? Aquest és el model MZR30 Ui, que ja és més avançat, eh aquest, era, aquest va anar després del teu, però que pràcticament calcaven la, les prestacions i, i funciona eh? funciona. Jo tinc un molt semblant aquest que, que ara estem veient, és un que estava preparat per periodistes sí. perquè tenia un botó molt ràpid de gravació. És a dir quan per mi és el botó, passaven molt pocs segons perquè enregistrés i aquest aquestiu a la cuina i el tinc sempre preparat per enregistrar converses amb els meus fills, que m'encanta, i el tinc allà, és supersamblant aquest. Està molt bé. Sí. Aquí, no serà aquest, perquè aquest de fet has de pressionar, sí. el, el rec es desplaça sí, i t'obliga sí. a pressionar un botó i després desplaçar-lo. Sí, sí, sí. Aquest segur que no, però molt bona aquesta, aquesta idea. Sí, sí. Molt bé, ara sí, anem a parlar una mica més amb l'Albert, però en aquest cas ja de ràdio. La Maroteca de la Ràdio un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llón. Ràdio Sant Cuba. Anem a escoltar alguns sons del passat, com per exemple un jingle de Ràdio Hospitalet. I seguim amb un jingle de RAC 105 de l'any 1989. RAC 105 FM i -E. marca't la diferència. La veu de Sílvia Tarragona amb aquests jingles tan fantàstics de Rack 5 que hem anat escoltant aquí amb el Jordi a la Maroteca de la Ràdio. Uh, Albert, quan se'n va començar a acudir de fer aquest tipus de recerca d'aquests sons perduts? Mira, uh, em sembla que això uh, és que crec que no ho he explicat mai. Uh, va haver-hi l'any 88 uh, uh, Sintoniki, de l'altra ràdio, que segur que coneixeu, va fer un concurs on demanava jingles de les emissores de ràdio. I no recordo quin era el premi, I em vaig passar, era just abans de que jo marxés a l'Emili, tenia 18-19 anys, i vaig començar a gravar indicatius a tot i plen. I recordo que em va agradar, i vaig dir, mira, és com tenir el segell de referència de cada emissora. I vaig començar una mica allà, i m'ho gravaven cintes, esclar i el que he fet després és intentar digitalitzar-les per, per recuperar-ho. I acabem amb un indicatiu de RKOR que precisament ara fa poc aquí en el programa en van parlar d'aquesta emissora amb en Jordi. Una gravació en aquest cas de l'any 1989. RKOR 93.5 Estèreo Quines veus, eh? Unes veus... Jo, jo crec que es troben a faltar, eh? Amb tots els respectes pels que ara fan veus. Bé, vosaltres sí que teniu eh, un, un personatge, a la veu de Catalunya Ràdio, que és absolutament espectacular. El Carles, el Carles Martí, Martínez de Boó, tinc la sorte de treballar amb ell, eh, perquè estem a la, a, la, a la mateix departament de promos, i quan ell va escoltar aquesta promo de d'RKOR, em va dir una cosa que em vaig quedar molt parat. Diu, mira, el dia que vam enregistrar aquesta promo, jo hi era a l'estudi. Uh, era molt jovenet, uh, però ell treballava. Va treballar uns anys a RKOR, al de bo. I, i, I aquestes coses també m'agraden molt. I sempre penso, tot això s'ha d'escriure, de no perdre's. Qui era aquesta persona? Quan es va gravar? Quin tècnic hi havia? Per què s'ha posat aquesta música? Saps? Totes aquestes coses són fantàstiques de poder saber. Mira, també m'agrada molt parlar dels detalls de les gravacions, per exemple, no sé si te'n Jordi, ara fa poc, que parlàvem d'una gravació nostra a l'estudi de Ràdio Sant Cugat l'any 2001-2002, i se sentia per exemple quan es posava en marxa l'aire condicionat, com oh. que els micròfons de ràdio són bastant sensibles, se sentia això sí. i clar, jo uh, pensava, oh, oh. és que estic situat exactament en aquell estudi que ja no existeix Sí, clar. sí, sí et porta tots aquests records de fet aquí a la Maroteca de la Ràdio un dia vam estar fent també un especial eh, d'això que parlàvem ara de Falques analitzant tots els estils, eh, les falques cantades, les falques cantades en veu que, que potser ja no es porta tant, i, i falques mítiques, a no? més a més molt ben composades i amb unes músiques molt, molt xules. Eh, jo, per exemple, doncs, eh, que sóc un nostàlgic, bé, bueno, que som nostàlgics tots, dos, tots tres, de fet, eh, quan sento falques de Club 25 FM eh, de, de Terrassa, doncs fantàstic, no? I les falques de RAC 105, jo em confesso un enamorat total de, del que va ser l'emissora RAC 105. Era una emissora que, com sempre han dit amb l'Esteve, elegant, uh -huh. totalment elegant. Vale? Amb, una, amb la veu com la de la Sílvia Tarragona, que és la, eh? és la, la, la gran veu que tothom s'han enamorat en aquella època. No? Sí, I, sí. I el Joan Anton Ramoneda, Joan que també Ramoneda, i, i que està, per cert, ja a punt de jubilar-se, encara està treballant a Catalunya Ràdio, sí. uh, i que, uh, fixa't tu, jo penso que el que passava en aquella època, que tot anava una mica més lent, que tot estava més calmat, les idees, les, les, el que es volia transmetre, tu, tu estaves dient ara l'elegància, sí. era l'elegància amb música, amb veu, amb estil. Tot. Sí, ara sí, sí. el que passa és que volem dir moltes coses, masses coses, de, amb, amb, amb frases, amb, amb músiques, amb estils... I potser és que el problema és aquest, que no ens definim, saps? I abans sabien definir-se més. Sí, sí, sí, estic d'acord, estic d'acord. És que sempre ens ve al cap això, l'elegància. És una mesura que jo no he tornat a sentir un estil com aquell. Ho eren les falques, falques que feien servir, doncs, èxits d'aquella època i d'èpoques passades, d'acord? i no sé, estava, estava molt ben fet fins i tot s'havia dit que, la, que, que el nom quedava bé en els primers sí, equips sí, sí, de sí. música Rax and Sing era un títol elegant eh, que quedava bé, en els displays dels de que teníem no, ja, sintonitzadors digitals i que tenies a l'RDS i et donava el nom doncs, escolta, no, i fins i tot la de RKOR que sonat eh, que al sí. final digui a l'estèreo eh, ja, ja, ja sí, és una sí. declaració d'intencions Intencions, de ei. intencions ei, que sí, metem sí. amb estèreo Compte, sí, sí. saps? Perquè, perquè per nosaltres és important i per l'audiència també ho serà, saps? Buah, Buah fantàstic. Més ja que parlem de ràdio de fa una collada d'anys i d'altres estils, a proposo, Albert, d'escoltar uns documents que aquest, en aquest cas he recuperat jo. Ara després t'expliquem amb micròfon tancat la història perquè això ja ho hem explicat aquí en el programa. Però viatgem el 11 d'octubre de 1979, en aquest cas he pogut recuperar el dia, amb una gravació de Ràdio Joventut del programa Peques Únic. I a veure si ets capaç de saber qui apareix en aquesta gravació. Los teléfonos son el 218-14-36 Y el 218-80-31 Bueno, nombre y apellidos, vamos a ver Hola, buenos días Hola, buenos días Hola Oye Bueno, vamos a recordar los teléfonos, Jorge Sí, uno de ellos es el 218-80-31 Y el 218-14-76 La pregunta es ¿Cómo se llamaba de nombre y apellidos? Lo del nombre, vamos, está facilísimo, ¿no? Y apellidos Eh, Agustina de Aragón, que no era Aragón su apellido Vamos a ver... Hola, buenos días Hola, ¿te llamas Zaragoza? Muy bien, Agustina Zaragoza, vale Agustina estaba equivocado de ciudad Sí, me había equivocado de ciudad, ¿eh? Yo estaba convencido que era Barcelona Domènech O sea, ya es Zaragoza Domènech, entonces Oye, ¿cómo te llamas? Monche Romero ¿Y cuántos tienes? Doce Doce, ¿y cómo lo sabías? No que lo buscaba en el diccionario Ah, vale Muy bien. Eh, ¿Dónde lo tengo que ir a buscar el disco? Pues a Radio Juventud y 17 Gracias Alec. Adiós Diez. Parlaven d'un tal Jordi, que no era el Jordi que és ell Jorge. Jorge, eh? Jorge, Jorge. Jorge, Jorge, qui és aquest Jorge Cal li diu Jorge, recordame los teléfonos L'Albert oh. fa cara una mica de pòquer Sí, eh? Sí, no ho sé, eh, la veritat. Ho, ho tornem, Va, te'n podem... poso un altre, espera, espera. Prestem sí, altra... atenció en aquest Jorge quan, quan diu això, eh? En no no cas... el nen ni el locutor maduro, sinó aquest Jorge. En aquest cas és un tall de l'any 1982 del mateix programa. Pec és únic de Ràdio Joventut. Con 12 grados de temperatura y las 9.23 minutos, continuamos. Continuamos y ahora es el tiempo ya de los teléfonos, puesto que ya empiezan a sonar los dos teléfonos del locutorio, el 18 14 76 y el 2 18 80 31 para recibir vuestras llamadas. ¿Por qué? Porque es tiempo de concurso, María Ángeles. Sí, como bien has dicho antes, Jordi, eh, recibimos a Marta y Marta nos trae su concurso. Es un concurso que ha cambiado un poco porque Marta anteriormente hace unos concursos un tanto difíciles y ahora la pregunta está en el... En el espacio que Marta os leerá, pues allí tenéis la pregunta, o sea que poner mucha atención y adelante Marta. Hacia el año mil antes de Jesucristo llega a Grecia a la escritura. Los griegos al añadir las vocales a un alfabeto que solo indicaba las consonantes facilitaron la reproducción escrita del lenguaje hablado y lo hicieron apto para el desenvolvimiento literario. Homero, un poeta ciego de cuya vida casi nada sabemos... Sería el primero que recogería por escrito aquella larga tradición poética. Creo dos grandes composiciones literarias, la Iliada y la Odisea. En la Iliada se narra la guerra de Troya, y en la Odisea relata la vuelta al hogar de uno de los héroes de esta guerra, Ulises. Y yo pregunto, ¿de cuál de los cinco sentidos carecía Homero? ¿De cuál de los cinco sentidos carecía Homero? Pues ya sabéis los teléfonos. El 218-80-31. Y el 218-14-76. Pasemos con la primera llamada. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. No, parece que no nadie en el 1436. Cambiamos de teléfono. Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿qué lo sabes? ¿Era sordo? No, no era sordo, ¿eh? Vale. Mm. No, no, sordo no lo era. Para sordo pues, ya tenemos a varios personajes como Doña Rogelio, Mari Carmen, etcétera etcétera 1476 Hola, buenos días. Hola. ¿Qué lo sabes? Sí, me parece que está la vista. Sí, muy bien. ¿Cómo te llamas? Javier. Javier, ¿qué más? Javier. Pues oye, ya saps que he cranat un un llotge de llibres Mortadelo, ¿vale? Ah, si sí. vale. lo patrocina la Casa Bruguera. Son 5 en total. ¿Quan lo puc passar a recollir? Pues a partir a de la de la pròxima setmana ja los tenes aquí, ¿de acordes? Vale. Gracias. La Maroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la ràdio. Jordi Caselles i Esteva Llop. Ja voi amb la presència del nostre convidat Albert Murillo. Albert, jo crec que ara ja es fa cara de saber qui era, eh? Sí. Saps qui és? Sí, sí. crec que se crec que sí, és sorprenent. És el Jordi Basté? Sí, sí és el Jordi Bastè. Sí, sí, Jo no sabia que havia estat a Radio Joventut. Ell va començar allà, de nen. Sí, sí. sí. Uau. I mira si és uh, curiós que aquesta Marta que estava parlant i que feia les preguntes del concurs sí. és la meva companya de feina, la tinc al costat, des de ser, fa sí. sis anys, i un dia quan jo li vaig explicar el meu origen radiofònic al el món laboral, em queda mirant i diu, ostres, jo vaig començar a la ràdio també, un programa de nens, no hi vaig treballar, però vaig col·laborar molts anys, oh. i vaig conèixer, m'ha començat a dir noms i dic, no, pot ser el que m'estàs dient. Sí, sí. Ho ha escoltat ell? Eh? Sí, sí, de fet sí, l'hem entrevistat, eh? entrevistat, encara no sa més aquest programa, però l'escoltarem en breu aquí oh, a la l'hemeroteca de la ràdio i va a disfrutar com un nen amb un llapis. és sí. bé, que és bé, fantàstic. De, de fet, en, en aquest programa surt una altra veu, Esteve, si et faig l'atracament ara en directe, uh -huh. la tindries a mà per endivinar quin és l'altra veu que surt en aquest programa que aquesta dius, ostres, no ha canviat des d'aquella època? La busquem. Aquesta per això és fàcil, eh? Només que escaldis la veu, sabràs qui fàcil, de eh? seguida. És o sigui, És una veu que, que, quan la sentis, amb que tenia 17 o 18 anys en aquell moment, 20, sí, potser? Sí, sí, 17-18, doncs, correcte. Doncs, actualment, que en té uns quals més, són igual. Igual. Vinga, Va, que l'he trobat, el tall. Som-hi. som, -hi. som -hi. Hola. Este, vamos a ver. No, este tiene unas diez gradanas. Bien, pues me parece que sí. vamos a dejar desierto el concurso y que Marta nos diga cuál es el nombre del compositor de la Sardana. Ventura. Pep Ventura. Sí, es muy fácil. De todas maneras, es, me parece que ha habido un pequeño error. Eh, Pep Ventura sí. no compuso el Cándalo pues 6. Sí, pero, sí, sí. O Casal. ¿Cómo Sarana? Sí, pero como Sarana. Podría haber esto. habido una equivocación. No. Entonces, eh, la matización está hecha, el concurso ha terminado, lo hemos declarado desierto. Claro, la veu es en castellà, pero supongo que lo coneixes, ¿no? Ara no, ara no sé dir-te, tu. Ai, ai, ai, ai, ai que, que, no sé aquest, que aquest, bon que aquest dia, el tenies molt a prop, 8, eh? I aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Què deia, això? Ah, era, uh, el Bassas, era? Bassas, sí. sí, senyor. Ah, sí, sí senyor. Sí, sí. Quan jo vaig arribar a Catalunya Ràdio, el Bassas va marxar al cap de 15 dies. De 15 dies. Ma, ma, el vas tenir <ríe> no a prop poder, 15 dies. Em no, va ser molt greu no poder conèixer-lo professionalment amb, amb l'Antoni Bassas. Escolta, això sí que és una joia, eh? Trobada. I, tant, sí, sí, sí, i tant, i tant. Sí, sí, li vaig de preguntar a la, la castellà, Marta... Teixo, sí sí sí. Li vaig preguntar si per casualitat eh, tenia gravacions i diu, mi, la meva mare en feia la tira. Dic, home, oh. aquestes cintes han de trobar. I les va trobar, me les va passar i les tinc totes digitalitzades. Molt I bé, bé, aquí en el programa n'hem posat i encara tenim gravacions per, per posar perquè són, com dius tu, una joia. Que bé, que bé, fantàstic. Per cert, el, el programa tenia molt de ritme, eh? No sé si us heu fixat, passava moltíssimes sí, coses, eh? Sí, sí, sí, eh? passava de tot, de tot. Sí, sí, sí, sí? trucades, finclam, però sí. sí, sí fin semblava Sembla una mica el camarot dels marcs, eh?, en algun moment, perquè hi havia sí, tantes sí, sí. allà dins, però sí, sí, molt divertit, molt sí, divertit. Sí, sí, sí. Guai. Molt bé, doncs per anar acabant ja el programa d'avui, Albert, eh, volia parlar breument també d'un podcast, que també vaig veure, que jo no sabia, que estava fent un podcast de Dispacio Sonante, no? Ui. I per cloure el programa, escoltarem un dels capítols en els quals parles amb Ray Puig, on se sent, doncs, el, el so de, de, de, del seu del seu caiac per, la, per les aigües, no? que és una cosa també que, que no ens podíem imaginar que es pogués fer. perquè estem molt acostumats a fer la entrevista típica de ques'es plantifica algú davant del micròfon i li fas moltes preguntes, però clar que hi hagi de fons el so que ell mateix pot enregistrar. Això és fantàstic. La veritat que va ser una entrevista que ell quan va acabar em va dir: "Ostras, eh, mai engués imaginat que hagués fet una entrevista amb... on parlessin dels sons, perquè sembla entrevista de l'aventura la, de, de tot el que he passat, però, clar, a mi saber com sonava la jungla quan dormia de nit, com sonaven les balenes. Eh, I, sí, intento estar molt vinculat a Espacio Sonante, eh, de tant en tant fer algun episodi, en faig dos o tres l'any eh, només, no, en faig molt pocs, però que tinguin a veure amb, amb el so. I ara n'estic preparant un eh, que em fa molta il·lusió fer, que és en, entrevistar persones grans que em parlin de sons recordats. És a dir, gent que havia treballat a la fàbrica Philips, per exemple, fent, eh, fent eh, com es diu això, bombetes, com, sonaven, com sonava aquella fàbrica, quins records es té sonors eh, quan ets una persona gran i que només et queda el record, saps? Això també estic força interessat. Molt interessant. Sembla una tasca fantàstica la que, la que fas en general, però, clar, quan estàs parlant d'aquestes coses que de vegades sembla que nosaltres siguem malalts dels sons i ens hi fixem i algú que també ho fa, dius home, em sento reconfortant, no? No, jo, no, quan, no, quan, jo no quan us vaig fer aquest correu que has llegit a l'inici, eh, per mi va ser, oh, som germans gairebé, saps? Perquè moltes vegades aquestes coses les portes com molt... formen part de la teva vida i de les teves neures i tal, no? però veure que que, que, que hi ha gent com tu que fa el mateix i que té la mateixa sensibilitat per aquestes coses, doncs, doncs sí, sí, efectivament. Escolta, i si em permets una aportació per això que acabes de dir, a Terrassa podríem trobar gent que està treballant a totes les empreses textils i que tenia oh. un so molt característic oh. de totes les màquines, Total. perquè la principal que es movia és la que movia tots els altres, no? Sí, sí, allò deuria ser eh, absolutament caòtic. Jo vaig treballar, una de les primeres feines que vaig tenir eh, és a l'avantguàrdia, però treballava al cierre, que li deien que és a la nit, feia els diaris, i recordo el so ensordidor eh, i com afectava els treballadors, eh, com eren els treballadors en, aquella, en, en aquell ambient sonor, que era molt, molt dur, eh, i era gent força grisa, fins i tot perquè portava 30-40 anys treballant al mateix lloc, i m'imagino els telars de, de Terrassa, que també sí, sí, hauria ser increïble. Sí, sí, sí, sí. increïble sí. Els meus avis sí. hi van treballar, vull dir que... Els meus avis hi van treballar, aquí en el Museu de la Ciència de Terrassa, que hi, són, hi és la maquinària, està parada, però entenc que posada en funcionament es deuria notar força. Sí, sí, sí tot. i perdona que una petita anècdota, recordo, hi, sí. hi ha un llibre fantàstic del, del Murray Schaffer, que parla del paisatge sonor no, no sé si l'heu llegit, és, és un clàssic i és fantàstic, i ell explica el tema del so a, a, a totes les èpoques i quan mm. van arribar les fàbriques a, per exemple a la Londres a, industrial sí, sí. aquest so, aquest soroll que ara per nosaltres és absolutament eh, molest eh, quan va arribar significaven diners i tirar davant per la societat I, i era, era percebut eh, com a positiu com a positiu. Uh, I era, i era, era igual que tu no poguessis dormir per la nit perquè feies soroll aquella fàbrica, sinó Exacte. que a teva la posaves a prop perquè volies dormir i anar a treballar. I, i em va semblar molt curiós no? que aquest so molest, en una altra època, era un so agradable. No? Un so agradable, sí, sí, sí, està clar. I el silenci en aquella època doncs, era un so trist eh? sí. i preocupant. No sé, sí, perquè, és perquè... Correcte, sí, sí. correcte. Molt bé, doncs ja no tenim més temps Només recordar-vos de nou el nostre correu hemarotecaradiosancugat arroba gmail.com, a hemarotecaradiosancugat arroba gmail, aquí ens podeu enviar qualsevol comentari i si teniu alguna gravació la compartirem evidentment també amb l'Albert Murillo convidat d'avui a l'Hemaroteca de la Ràdio Moltes gràcies Albert pel teu temps i esperem tenir una altra estona un altre dia eh? Encantat de la vida, moltíssimes gràcies per aquest temps Gràcies Albert Molt bé, que vagi molt bé A tu seu. Espacio Sonante, el podcast del paisaje sonoro. Ray Puch es un instructor de kayak que colecciona momentos viajando por todo el mundo. Hoy hablamos con él de los sonidos que le acompañan. Episodio 8. El universo sonoro del aventurero Ray Puch. Muchas gracias por, por venir a Espacio Sonante, a este podcast de La Escucha Atenta y por darnos un poco de tu tiempo. Muchas gracias a vosotros, un placer. Me gustaría empezar por el final. Uh, eh, tus viajes duran mucho tiempo, a veces duran semanas o, o meses, y cua, eh, imagino que cuando llegas a, a la ciudad, a tu pueblo, a tu ciudad natal, Uh, ...debe haber un, uh, un tiempo de descompresión, imagino... ...y no sé si el tema del sonido... ...cuando llegas a tu ciudad... ...encuentras tu ciudad más uh, más ruidosa. Sí, sí, pero ¿sabes qué me pasa más... ...cuando llego a nueva destinación? Es decir, cuando vuelvo igual ya tengo ganas de volver... ...y me acostumbro más rápido... ¿Sí? ...en cambio cuando salgo para un viaje a otro continente... ...a un lugar lejano, un país exótico... Pues olores, los ruidos, todo es como muy nuevo, ¿no? Y, y es como un poco de jet lag que, que mi, mi organismo tiene que tener un tiempo para adaptarse. Eso lo, lo noto sobre todo a la ida, ¿no? Más bien. De hecho, muchas veces en tus documentales comentas que cuando pasa un cierto tiempo que estás en tu aventura, hay un momento que te integras a, a la naturaleza. Es decir, el tiempo es importante también para adaptarse, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Al principio todo es muy raro, uh -huh. eh, a veces llegas de noche y desorienta mucho, ¿verdad? Y no sabes cómo van las cosas uh -huh. y, bueno, al final es todo hábito, te vas acostumbrando... Y bueno, en algunos viajes los más largos, sobre todo pues me he ido adaptando al medio que al final me siento como un engranaje más dentro de ese ese clima, ¿no? Ese ese medio.